Тому поспішаю натішитися вільними днями, такими, як сьогодні, бо завтра доведеться знову виходити на лови. Я чула, як Гелена дорікала своєму помічникові Богдану. Ти бачила його в зубрівці, правда? Дивися, мовляв, так можна і без роботи залишитися. Після п'ятдесяти нової роботи не шукають. «Ой-ой», – подумала я, – «не шукають. Як хто?» Але це буде завтра. А нині є пропозиція перебрати мій гардеробчик. Згода? Так, так. І ще раз так. Даси кілька порад. Відберемо те, що вже час списати. І тоді в місто. Добре, добре. Люблю це діло. Шафи в луїзаному помешканні ховалися в бічних частинах арки, наче підтримували стіни обобіч вікна. Тримала у цих нішах одяг, книжки та інші потрібні речі. В Луїзиному гардеробі панував лад. Усе було на своїх місцях – на вішаках та на поличках, у рівних стосах, у якихось зручних підвісних торбинках з безлічу кишень, у металевих сітчастих кошиках і в кошиках з лози. «А в мене», – призналася Галя, – «недовго порядок тримається. Як почну зранку збиратися, можу за кілька хвилин усю шафу перевернути до гори дригом. дригом і аби як усе запхати назад. Бо ти поспішаєш. Згадай пораду баби Ксені – не квапся». «Легко сказати – не квапся». А може, колись і подумаю, от нарешті не кваплюся. І що тепер робити? Жакети, курточки, піджаки та ковтинки для Луїзи зазвичай шили на спеціальне замовлення в Іриненому ательє. Вони не були ультрамодні. Їхня універсальність і позачасовість, власне, і давали змогу носити їх довго, поєднуючи з новомодними варіантами джинсів, штанів та спідниць. «А що ти маєш під цей піджачок? Покажи!» Галі закортіло подивитися, що надягає Луїза під чорний піджак із зеленою спідкою коміра – із зеленою підкладкою. Вона, здається, його ще не бачила, а то б запам'ятала, такий він був, особливий. А от під нього, на жаль, нічого я і не маю, озвалася Луїза. Примхливий він, ніяк не може дібрати собі пари. А ця спідниця? Ні, ні, ні, не пасує. Вони разом, як Бузина і дядько з Києва. Я пробувала, але знаєш, і з чим найкраще поєднується? Луїза засміялася. З чорною мережевною білизною. Непоганий варіант. Правду кажу тобі. Мінімалізм у дії. Тоді знаєш що? Моя чорна мережевна спідниця. Твоя тепер. Яка спідниця? Ну та, що я була в ній на іриненому показі. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Не візьму, вона тобі дуже пасує. І не мнеться. Ти ж любиш речі, що їх не треба прасувати. Вона мене вже морально втомила, щоб ти знала. Тільки ну якась урочистість, я за неї хап і йду на люди. Ти не думай, вона класна. І шовк на підкладці, і мережево. Любитимеш її. Ну, мушу поміряти. Звісно, спочатку поміряєш. «А я хотіла з тобою оцими рукавичками поділитися. Твоє пальтечко?» – побачила і подумала. «Я маю дещо під нього». Галя збігала вперед передпокій за коротким ясно-сірим пальтом. Приклала до нього трикотажні рукавички мишачого кольору. А притулила до себе. «Просто ах! І це все, що можу тобі сказати». Обійнялися, затиснувши пальто між собою. «Луїзко, ти пам'ятаєш ці кульчики?» Галя відкинула пасмо волосся з вуха, показуючи довгий кульчик із трьома металевими ромбиками. Кольорові камінчики гойднулися, впіймавши світло. «А як же?» – підтвердила Луїза. «Звісно, пам'ятаю, як ми купили одна одні чудові кульчики за смішні гроші». Люблю їх більше, ніж золоті. І я десь маю, тільки рідко ношу. Вуха болять, якщо не золото і не срібло. За розмовами поскладали кілька нових варіантів одягу зі старих компонентів. Гостя побачила те, чого не помічала господиня. Ти знаєш, це, мабуть, стосується всього. Луїза розвішувала нові поєднання по вішаках, а те, що вже не носитиме, пакувала окремо. «Просто всього стосується», – повторила вона. «Хтось близький гляне свіжим оком на те, до чого ти вже призвичаєлася. На твою роботу, на стосунки, на інтер'єр, на гардероб. І щось таке часом побачить важливе, чого ти зовсім не помічаєш. Якщо знайде час, щоб придивитися». Знов за рибу гроші. Знайде час. Знаєш, що я зранку читала, перед тим, як тобі зателефонувала? Старогалицьку кухню. Готуюся до приїзду Ігоря. І вичитала головне. Знаєш, що головне? Цитую. Поспіх і неуважність абсолютно неприпустимі. Затям не лише на кухні. Поспіх і неуважність абсолютно неприпустимі. Галя на те лише зітхнула. А як ти розумієш слова «Хліб наш щоденний дай нам сьогодні?» І не чекаючи відповіді, Луїза пояснила сама. Ти думаєш, це означає те, що більшість думає? «Дай нам, мовляв, поживо поживу на сьогодні, щоб ми мали що їсти»?